Стівен Кінг Цикл Темна Вежа. Книга п'ята Вовки Калії. Частина третя Вовки. Розділ перший. Таємниці. Один. За будиночком Розаліти Муніос стояла вбиральня, пофарбована у небесно-блакитний колір. Зайшовши туди пізно вранці, після тієї ночі, коли отець Калаген завершив свою розповідь, Роланд побачив, що ліворуч зі стіни стирчить металеве кільце, під яким на вісім дюймів нижче був невеличкий сталевий диск. У цій скелетоподібній вазі стояла гілка з ухвалу Ісюзен з двома пагінцями – гібіскус. У вбиральні не було інших запахів, крім лимонних, трохи терпких пахощів цієї рослини. На стіні над сидінням у рамці під склом висіло зображення людини Ісуса з молитовно складеними на грудях руками. Його рудаве волосся розсипалося по плечах. Очі було звернуто до Батька Небесного. Роланд чув, що в деяких племенах перешалепуватих мутантів до Батька Ісуса було прийнято звертатися не інакше, як наш Небесний татусь. Людину Ісуса було намальовано в профіль, і Роланд з цього дуже тішився. Якби він дивився у вічі, стрілець навряд чи зміг би зробити свою ранкову справу, не заплющуючи очей навіть попри те, що сечовий міхор був переповнений. «Дивне місце для портрета Сина Божого», – подумав він. Але потім збагнув, що нічого дивного в цьому не було. Зазвичай вбиральною користувалася лише Розаліта, і людина Ісус не мав на що дивитися, крім її прямої спини. Роланд порснув за сміху, і його вода нарешті пролилася. 2. Коли він прокинувся, розаліти вже не було. Її половина ліжка була холодною, тож пішла вона давно. Зараз стоячи в її високій небесно-синій вбиральні і защіваючи гудзики на ширинці, Роланд підвів очі в небо, глянув на сонце і визначив, що до полудня залишилося небагато часу. Від недавно визначати час без годинника Сочного чи маятникового стало важко, але якщо бути обережним у підрахунках і допускати похибку в результатах це було можливо. Корт би схопився за серце, якби почув, що один з його учнів, і не просто учень, а випускник, стрілець починає таку важливу справу, проспавши до опівдня. Адже саме нині все й мало початися все, що вони робили досі, було лише ритуалом. Підготовкою, необхідною, але не надто помічною, щось на зразок танцю рису. Тепер цей етап залишився в минулому. Що ж до сну допізна, ніхто не заслуговує на це більше за мене, промовив він і зійшов схилом униз. Тут тягнувся паркан, окреслюючи межу городу Калагена. А може, панотець вважав, що це межа Божого наділу. За парканом жебоніла річечка, як маленька дівчинка, яка виповідає таємниці найліпшій подружці. Береги річки заросли з ухвалою Сюзен, тож принаймні на одну таємницю, хоч і маленьку, стало менше. Роланд глибоко вдихнув приємний запах. Він раптом упіймав себе на тому, що думає про «ка», а це траплялося з ним нечасто. Едді, який вважав, що Роланд ні про що інше не думає, – Дуже б здивувався. У УК було одне єдине тверде правило – «Відійди в бік і не заважай мені працювати». Тоді чому на Бога так важко було засвоїти цей простий принцип? Звідки бралася ця дурна потреба завжди втручатися? Всім було відомо, що Сюзанна Дін вагітна. Роланд знав буквально з моменту зачаття, коли Джейка видобували з дому в Даджгілл. Сюзанна сама це знала, попри те, що закопувала вздовж дороги закривавлене ганчір'я. Тоді чому вони так зволікали з бесідою, яка відбулася минулої ночі? Чому не могли наважитися на неї? Чому зробили з цього таку проблему? І чим загрожувала їм ця розмова? Роланд сподівався, що нічим. Але він міг і помилятися. Однак зараз краще було над цим не розмірковувати тим паче, що він не хотів псувати собі ранок, бо почувався напрочуд добре, принаймні фізично. Нічого не боліло, і... «Я думав, ви пішли спати невдовзі після того, як я залишив вас, стрільцю, але Розаліта сказала мені, що ти прийшов мало не на світанку». Роланд відвернувся від паркана і своїх думок. «Сьогодні Калаген убрався в темні шати». Темні черевики і чорну сорочку з круглим коміром стійкою. Хрест висів на грудях, а сиве волосся не стерчало на усі боки, як зазвичай. Можливо, він чимось його прилизав. Якийсь час він стійко витримував Роландів погляд. Потім повів далі. Вчора я об'їжджав дрібні угіддя, перечащав тих, хто цього хотів, і вислуховував їхні сповіді. Сьогодні те саме робитиму наранчо, Багато ковбоїв тримаються стежини Христа, як вони це називають. Мене повезе Розаліта, тож обіта вечерю вам доведеться зготувати собі самотужки. Ми впораємося, запевнив його Роланд. Ти маєш кілька хвилин для розмови зі мною. А вже ж! Якщо не можеш затриматися, не варто й підходити. Думаю, ця порада може добре прислужитися не лише священникам. «Чи вислухаєш ти мою сповідь?» Калаген здійняв брови. «Ти віриш у людину Ісуса?» Роланд похитав головою. «Ані трохи. Але чи ти вислухаєш?» «І чи триматимеш у таємниці?» Калаген пересмикнув плечима. «Щодо таємниці це просто. Це наш обов'язок». «Тільки не плутай уміння зберігати таємницю з відпущенням гріхів!» Він холодно усміхнувся. «Прощення ми, католики, тримаємо лише для себе, щоб ти знав!» Роландові ніколи не спадала думка просити відпущення гріхів. Більше того, він вважав безглуздою саму ідею того, що це може йому знадобитися, або що ця людина може його дати. Він неквапом скрутив собі цигарку, думаючи про те, з чого почати і що саме розповісти. Калаген терпляче очікував і шанобливо мовчав. Нарешті Роланд сказав, «Мені напророчили, що я маю видобути трьох, і ми станемо катетом. Байдуже, хто напророчив? Байдуже, що було до того?» Без потреби я не хочу ворушити осине гніздо мого минулого. І було троє дверей. З других вийшла жінка, яка стала дружиною Едді, хоча тоді вона ще не була Сюзанною. Три. Тож Роланд розповів Калагену частину їхньої історії що стосувалося безпосередньо Сюзанни і тих жінок, які співіснували в її тілі раніше. Окремо зупинився на тому, як вони рятували Джейка від охоронця дверей і видобували хлопчика всерединний світ. Розповів, як Сюзанна, а можливо тієї миті Детта, тримала демона в собі, поки вони витягали хлопчика. Він знав, чим це може для них обернутися. І ще на блейні Мона зрозумів, що вона не уникла ризику і завагітніла. Він розповів Едді, і той геть не здивувався. Потім про це йому повідомив Джейк, а точніше дорікнув. І стрілець змушений був покірно прийняти докори, бо він на них заслуговував. Але до минулої ночі на веранді жоден з них до кінця не усвідомлював, що Сузанна теж про це знала і, можливо, так само давно, як і Роланд. Просто цього не показувала. «Тож, очі, що ти думаєш?» «Ти кажеш, її чоловік погодився зберігати таємницю», – відповів Калаген. «І навіть Джейк, хоч він ясно бачив...» «Так, він теж уміє берегти таємниці. А коли він запитав мене, що нам робити...» Я дав йому погану пораду. Я сказав, що краще буде, коли Ка зробить усе за нас. Коли озираєшся назад у минуле, все проступає чіткіше, правда? Так. Ти сказав їй сьогодні вночі, що в її черві росте диявольське порідтя. Вона знає, що дитина не від Едді. Отже, не сказав. А Мія? «Ти розповів їй про Мію і про бенкетну залу замку?» «Так. Я думаю, це засмутило її, але не здивувало. Вона вже співіснувала з іншим своїм я, Деттою, відтоді як у наслідок нещасного випадку втратила ноги. То не був нещасний випадок, але Роланд вирішив не розповідати Калегену про Джека Морта, бо не бачив для цього підстав». Детта Волкер добре крилася від Одетти Голмс. Едді Джейк кажуть, що вона шизофренік. Це екзотичне слово Роланд вимовив дуже обережно. Але ти її зцілив. Змусив її зустрітися віч на з іншою своєю особистістю в котрих ось із тих дверей. Адже так. Роланд знизав плечима. Отче, бородавки можна випалити сріблом проте це не вбереже людину, яка має схильність до утворення бородавок від їхньої подальшої появи. Калаген здивував його, відкинувши голову назад і розреготавшись. Він сміявся так довго, що довелося дістати з задньої кишені носовичка і витерти очі. "Роланде, ти, звісно, дуже спритний у стрільбі і хоробрий, як сатана суботньої ночі, але психіатр із тебе поганенький". Порівняти шизофренію з бородавками. Оце так. Однак Мія – реальна очі. Я бачив її сам. Не у вісні, як Джейк, а на власні очі. Саме до цього я й веду. Вона – не частина жінки, яка народилася одеттою Сюзанною Голмс. Вона – це вона. Хіба є якась різниця? Думаю, є. Та одне я можу сказати точно. Незалежно від того, як підуть справи у вашого катету, мешканці Каль і у жодному разі не повинні провідати провагітність Сюзанни. Сьогодні вітер віє у ваш бік. Але якщо просочиться чутка, що жінка-стрілець з коричневою шкірою носить дитя-демона, Фолькен од вас відвернуться, і то дуже швидко. А керуватиме парадом Ебентук – я знаю, що врешті-решт ви самі все зважите і вирішите, що краще для кальї, Але в чотирьох, без допомоги тутешніх, ви вовків не здолаєте. Хай би як вправно ви не володіли своєю зброєю. Самотужки, ви не впораєтеся. Їх занадто багато. Відповідь не була потрібною. Калаген мав рацію. Чого ти боїшся найбільше? – запитав Калаген. Розпаду катету, без вагань відповів Роланд. Тобто того, що Мія перебере на себе контроль над їхнім спільним тілом і піде кудись, щоб народити дитину. Погано, якщо це станеться в лиху годину. Проте все ще може налагодитися. За умови, що Сюзанна повернеться. Але вона носить під серцем вбивчу істоту. Роланд понуро глянув на священника в чорній одежі. «І у мене є всі підстави вважати, що в цей світ вона прийде, вбивши свою матір». «Розпад Катету», – задумливо повторив Калаген. «Найстрашніше для тебе не смерть, подруги, а розпад Катету. Цікаво, чи знають твої друзі, що ти за людина, Роланде?» «Знають». Коротко відповів Роланд, і на цьому тему було закрито. «То що тобі потрібно від мене?» Найперше, відповідь на одне питання. Я вже зрозумів, що Розаліта трохи обізнана з лікарською справою. Чи зможе вона витягти дитину з черева матері дочасно? І чи стане їй мужності побачити те, що вона витягне? А вже ж йому доведеться там бути. Йому й Едді, і Джейкові теж. Хоч Роланду це і не подобалося. Бо створення в сюзанненій утробі стало рости швидше. І крило в собі величезну небезпеку. Навіть якщо витягти завчасу. А її час наближається, подумав він. Я це відчуваю, хоч і не знаю напевно. Я... Думка обірвалася, бо він побачив, як змінилося обличчя Калагена. Воно виражало жах, огиду і гнів, що наростав із кожною секундою. «Розаліта ніколи такого не зробить. Добре це затям. Вона радше помре». «Чому?» – здивувався Роланд. «Бо вона католичка». «Я не розумію». Побачивши, що Роланд щирий, Калаген трохи охолов. Однак Роланд відчував, що паноцева злість нікуди не поділася. «Ти говориш про аборт!» – вигукнув священник. «І?» «Роланде, Роланде!» Калаген похилив голову, а коли підвів погляд, його лють випарвалася. Та їй на зміну прийшла вперта непохитність, з якою стрілець уже мав справу, і здолати її Роланд не міг. З таким самим успіхом можна намагатися голими руками зарушити гору. Моя церква поділяє гріхи на два види. Прощенні, що їх Господь може вибачити, і тяжкі, смертні. Аборт – це смертний гріх, це вбивство. Отже, ми говоримо про демона, а не про людську істоту. Це ти так кажеш, але це справа Господня аж ніяк не моя, і вирішувати тут тільки йому. А якщо це створіння її вб'є, ти скажеш те саме і таким чином умиєш руки. Роланд ніколи не чув історії про Понтія Пілата, і Калаген це знав. Він скривився, але коли відповідав, його голос звучав непохитно, як і раніше. І це говорить той, кого хвилює перш за все розпад катету, а вже потім її життя. Посоромився б. Ганьба. Отче, моє прагнення, прагнення мого катету, темна вежа. Ми хочемо врятувати не лише світ, у якому перебуваємо, не лише цей усесвіт, але всі всесвіти, всесуще. Мені байдуже, байдуже. А тепер слухай мене, Роланда, сину Стівена. Я дуже тобі раджу послухати. Слухаєш?» Роланд зітхнув. «Кажу спасибі». «Роза не робитиме цій жінці аборту. Я не сумніваюся, що в цьому містечку є інші, хто на таке здатен. Навіть тут, де кожні двадцять з чомусь років дітей забирають потвори з темного краю, досі знайдуться прихильники цього чорного діла. Але якщо ви звернетесь до когось із них... За вовків можете не хвилюватися. Задовго до їхньої появи вся каль'я Бринстерджес повстане проти вас. Це я вам гарантую. Не вірячи власним вухам, Роланд подивився на нього вприту. Навіть попри те, що ми зможемо врятувати сотню інших дітей. Людських дітей, які, з'явившись на світ, не пожиратимуть своїх матерів. Калаген наче й не чув. Його обличчя було дуже блідим. «У мене є ще одна умова, як ти не від того. Та навіть як і від того. Я вимагаю, щоб ти дав мені слово, щоб заприсягнувся перед лицем свого батька, що не запропонуєш цій жінці зробити аборт». Дивна думка промайнула в Роландовій голові. Щойно він зачепив цю тему, зрушив її з місця як лавину. Для цього чоловіка Сюзанна перестала бути Сюзанною. Вона стала жінкою. Друга думка не забарилася. А скількох монстрів отець Калаген убив власноруч? І як це часто траплялося в моменти великих потрясінь, з Роландом заговорив батько. «Ситуацію ще можна врятувати. Але якщо ти підеш у своїх думках далі, якщо озвучиш їх», все буде втрачено. Пообіцяй мені, Роланде. Інакше ти піднімеш усе місто. Егеш. А якщо Сюзанна сама вирішить зробити аборт? Жінки часом таке роблять. А вона аж ніяк не дурна. Вона знає, чим ризикує. Справжня мати дитини, Мія, цього не допустить. Даремно ти такий упевнений. У Сюзанни Дін дуже сильний інстинкт самозбереження, а відданість нашій меті ще сильніша. Калаген вагався. Він відвів погляд. Його губи стислися в тонку білу смужку. Потім знову подивився на Роланда. «Ти цього не дозволиш, як її Дін?» «Схоже, це гра в замки, і мене щойно притисли до стіни», – подумав Роланд. Добре, я перекажу їй нашу розмову і неодмінно дам зрозуміти, в яке становище ти нас заганяєш. А ще попрошу її нічого не казати Едді. Чому? Тому що він уб'є тебе, очі. Прикінчіть за твоє втручання. Те, як розширилися очі Калагена, принесло Роландові злу втіху. Та він знову нагадав собі, що не повинен налаштовувати себе проти цього чоловіка, який просто не міг учинити інакше, хіба не він розповів їм про пастку, яку всюди волочив за собою. А тепер слухай мене, як я слухав тебе, бо ти несеш відповідальність перед нами всіма, особливо перед жінкою. Калаген знову скривився, неначе його вдарили. Але кивнув. «Говори, що повинен сказати». «По-перше, ти маєш спостерігати за нею за найменшої нагоди, як яструб. Особливо уважно шукаю знак, коли її пальці будуть тут». Роланд потер лоба над лівою бровою. «І тут». Потер ліву скроню. «Прислухайся до того, як вона говорить». Пильнуй, коли темп її мовлення прискорюється. Стеж, коли її рухи, стають рвучкими. Роланд різко підняв руку. Почухав голову і так само рвучко опустив. Смикнув головою вправо. Знову подивився на Калегена. «Розумієш?» «Так, це ознаки наближення Мії?» Роланд кивнув. «Я не хочу, щоб вона залишалася сама, коли перетворюється на Мію якщо можна цьому зарадити. Я розумію. Але, Роланде, мені важко повірити, що немовля, хай би ким був його батько. Мовчи, обірвав його Роланд. Замовкни, прошу. А коли Калаген слухняно замовк, те, в що ти думаєш і в що віриш, для мене порожній звук. За це турбуйся сам, зичу тобі успіху. Але якщо сама Мія або її дитина заподіють шкоду Сюзанні, отче, провина за це ляже на твої плечі, і покару за це ти отримаєш з моїх рук. Ти це розумієш? Так, Роланде. На обличчі Калагана з'явився дивний вираз, збентеження і спокій водночас. Добре, а тепер ще одне, про що я тебе попрошу. Коли настане день появи вовків, мені потрібно буде шестеро фолькен, яким я можу абсолютно довіряти. Хотілося б, щоб це було троє чоловіків і три жінки. Нічого, якщо деякі з них будуть батьками дітей, яким загрожує небезпека. Нічого. Але щоб не всі вони були батьками, і щоб серед них не було жінок, які вміють кидати тарілку. Сейрі, Залії, Маргарет Айзенгард, Розаліти. Для них знайдеться робота в іншому місці. «Для чого тобі потрібні ці шестеро?» Роланд мовчав. Ще якусь хвилю Калаген дивився на нього, потім зітхнув. «Ройбен Кавера», – сказав він. «Ройбен ще не забув своєї сестри. Не забув, як він її любив. Діана Кавера, його дружина». Чиї сімейні пари слід виключити?» «Ні, пари годяться». Роланд покрутив пальцями, жестом даючи знати, щоб священник продовжував. «Кантап із Манні. Діти ходять за ним, наче він сам гамельнський щуролов». «Не розумію». «Ай, не потрібно. Головне, що вони підуть за ним. Бакі Хав'єр і його дружина. А що ти скажеш про свого хлопчика Джейка?» «Для міських хлопчаків він уже кумир, і підозрою, що чимало дівчаток у нього закохані». «Ні, він буде мені потрібен». «Або ж ти не хочеш відпускати його від себе?» – подумав Калаген, але промовчав. Він і так занадто напосідав на Роланда. Принаймні для одного дня. «А як щодо Енді? Діти його теж люблять, а він захищатиме їх до смерті». «Справді». «Від вовків?» На обличчі калегана з'явився стурбований вираз. Взагалі-то він мав на увазі печарних котів. І тих вовків, що бігали на чотирьох лапах. Що ж до тих, які переходили з краю грому? «Ні», – сказав Роланд. «Не Генді». «Чому ні? Хіба ці шестеро потрібні тобі не для битви з вовками?» «Не Генді», – повторив Роланд. Зараз ним керувало чуття, але його чуття було споріднене з телепатією. Отже, ще є час поміркувати над цим. Ми теж поміркуємо. Ви збираєтесь у місто. Еге ж, сьогодні і ще кілька наступних днів. Калаген широко всміхнувся: Те, що ви збираєтеся робити, твої друзі і я назвали б шмузингом, запудрюванням мізків. Це слово з ідешу. Справді, а що це за плем'я? Несчасне, як не крути. Тут шмузинг називається комалою. Тутешньою мовою комала означає все на світі. Калаген упіймав себе на тому, що прагне повернути прихильність стрільця. І сам собі здивувався. Навіть засоромився. Хай там як, бажаю вам успіху. Роланд кивнув. Калаген попрямував до будинку, де Розаліта вже запрягла коней у візок, і нетерпляче очікувала на повернення Калагена, щоб якнайшвидше вирушити у справах божих. На півдорозі до верхівки схилу Калаген зупинився. «Я не вибачаюся за свою віру, але якщо я ускладнив тобі роботу тут, у Калії, я шкодую про це». «Щось мені підказує, що там, де йдеться про жінок, ваш людина Ісус поводиться як сучий син. Він мав дружину. Кутики рота в Калагена смикнулися. Ні, але його подруга була шльондрою. Краще так, ніж ніяк. Чотири Роланд знову сперся в паркан. Слід було обратися до денних справ але він хотів, щоб спершу Калаген від'їхав якнайдалі. І причина для цього була та сама, що спонукала його відкинути кандидатуру Енді. Просто чуття. Коли Едді спустився схилом в сорочці на випуск і з чобітьми в руці, Роланд ще стояв біля паркану, скручуючи другу цигарку. «Хайл, Едді!» – привітався він. «Хайл, бос!» Бать... «Хайл, бос!» Бачу, як ти балакав з Калагеном. Наші Вілма і Фред поїхали. Кинули нас самих. Подружжя, персонажі мультсеріалу «Флінстоуни» про життя в кам'яному віці. Роланд підняв брови. Не зважай. Роланде, у всій цій біганині я так і не зміг переповісти тобі історію тія нового діда. А вона важлива. Сюзанна встала. Так, миється. А Джейк їсть омлет з дванадцяти яєць. Принаймні, так мені здалося з переляку. Роланд кивнув. «Конний я погодував. Можеш розповісти мені історію старого, поки ми їх сідлатимемо?» «Не думаю, що для цього знадобиться аж так багато часу», – відповів Едді. І це справді було так. До кульмінаційного моменту слів, що їх старий, прошепотів йому на вухо. Едді дістався, коли вони підходили до комори. Роланд повернувся до нього, забувши про коней. Його очі спалахнули. У руках, що лягли на плечі Едді, навіть у скаліченій правій, відчувалася величезна сила. «Повтори!» Едді не образився. «Він попросив мене нахилитися ближче. Я нахилився. Сказав, що нікому цього не розповідав, крім свого сина, і я йому вірю». Тіани Залі знають, що він там був, чи каже, що був, але не знають, що він побачив, знявши маску з убитої істоти. Думаю, вони навіть не в курсі, що саме Руда Моллі його завалила. А потім він прошепотів, і Гедді", знову повторив Роландові те, що сказав йому Тіанів дідо. Роландові очі заблищали так переможно, що Едді відсахнувся. «Сірі коні!» – вигукнув він. Всі коні однакової масті. Едді, тепер ти розумієш? Розумієш? Ага. Губи Едді розтяглися в посмішці, оголивши зуби. Щось у ній було страшнувате в тій посмішці. Як сказала хористка бізнесменові, бували знаєм. П'ять. У стандартній американській англійській. Слово з найбільшою кількістю відтінків значень – це, напевно, «ран». Повний словник видавництва Random House пропонує 178 значень цього слова, починаючи з «швидко рухатися», переставляючи ноги швидше, ніж під час ходьби, і закінчуючи «талий» чи «перетворений на рідину». В каліях дуги, прикордонних територіях між серединним світом і краєм грому, Синя стрічка, за найбільшу кількість значень, перейшла б до комали. Якби комалу внесли до цього повного словника, то першим значенням, за умови, що тлумачення розподіляли від найбільш до найменш вживаного, був би сорт рису, що росте на східному краї всього світу. Другим – статеві зносини. Третім був би сексуальний оргазм. Наприклад, ти отримала комалу? У відповідь партнер сподівався почути «Егеш, я кажу спасибі! Велику-велику комалу!» Мочити комалу означає поливати рис у засушливу пару року, а ще мастурбувати. Комала – це початок великого і веселого обіду, наприклад, сімейного. Не сама гостинна, а та мить, коли починають їсти. Чоловік, який швидко лисіє, як Гаред Стронг цьогоріч, іде в комалу. Спаровування тварин – волога комала. Кастровані тварини – суха комала. Чому, хто зна. Незаймана дівчина – зелена комала. Жінка, в якої менструація – червона комала. Старий, який більше не може кувати залізо. Прикро, але м'яка комала. Стояти комалу означає утаємничувати. Сексуальні конотації цього слова зрозумілі, але чому кам'янисті сухі річища річок на північ від містечка відомі як канави-комали? Або чому виделку іноді називають комалою, а от ложку чи ніж – ніколи? 178 значень цього слова, напевно, не набереться, але 70 точно є. А якщо враховувати різні словосполучення, то вдвічі більше. Одне зі значень, яке, напевно, входить до першої десятки, саме те, що отець Калаген назвав «шмузингом». Фраза звучала б так. «Піти стерджес комала» чи «піти брин комала». Буквально, зустрітися з усією громадою. Протягом наступних п'яти днів Роланд і його катет намагалися продовжити розпочати на терасі тукового магазину. Попервах, справа йшла туго. З тим самим успіхом можна розпалювати багаття вологими трісками, сердито сказала Сюзанна після їхньої першої спроби, але поступово Фолькен стали до них підходити чи, принаймні, розохотилися. Щовечора Роланд і Діни поверталися до будинку отця Калагена. Уден чи надвечір Джейк повертався на ранчо Рокінгбе. Енді зустрічав його там, де дорога, що вела на ранчо, відгалужувалася від східного шляху. І супроводжував решту шляху, щоразу вклоняючись зі словами «Добрий вечір, Сеу! Хочеш почути свій гороскоп? Цю пору року часом називають чарю жнивами. Ти зустрінеш давнього друга. Про тебе тепло думає якась молода леді. Тощо-тощо». Джейк знову запитав Роланда, чому він так багато часу проводить з Бенні Слайтменом. «Ти скаржишся?» – у свою чергу спитав Роланд. «Він більше тобі не подобається?» «Подобається, але, Роланда, я мав би робити щось більше, крім стрибати в сіно, навчати юка стрибків з переворотом, чи змагатися в тому, чий млинець довше прострибає по річці. Думаю, ти маєш дати мені якесь завдання». «Більше нічого робити не треба», – відповів Роланд. А потім, неначе йому спала, запізніла думка. «І більше спи. Хлопчики, поки ростуть, мають багато спати». «Чому я ночую там?» «Тому що мені це здається правильним. Я хочу, щоб ти тримав очі і вуха відкритими та розповідав мені про все, що тебе насторожить». Чи видасться незрозумілим? «Слухай, друзяко, а хіба за день ми тобі не набридаємо?» – спитав Едді. Вони справді провели ці наступні п'ять днів разом. І дні були довгими. Їздити верхи на конях Сея Оверголсера швидко втратило новизну. Як і скарги на білю м'язах і мозолі на сідницях. Під час однієї з цих поїздок, коли вони наближалися до місця, де на них чекав Енді, Роланд запитав у Сюзанни, що вона не думала про аборт, як спосіб розв'язати її проблему. «Ну», – відповіла вона, пильно подивившись на нього, – «не брехатиму, я над цим міркувала». «Забудь про це. Жодних абортів». «Можеш пояснити, чому?» «Ка», – сказав Роланд. «Кака», – доповнив Едді. Жарт був давній, але всі троє розсміялися. І Роланд охоче приєднався до них. Більше ніхто не порушував тієї теми. Роланд не був схильний до ілюзій, але це його тішило. Небажання Сюзанни обговорювати Мію і дитину, що мала з'явитися на світ, було йому на руку. Схоже, деяких речей вона воліла не знати, щоб почуватися безпечніше. Втім, хоробрості їй не бракувало ніколи. Роланд не сумнівався, що рано чи пізно вона почне розпитувати. Та після того, як квартет, квінтет, рахуючи юка, який усюди супроводжував Джейка, п'ять днів поспіль вербував собі прихильників у містечку, Роланд почав відправляти її в день до Джефорців, щоб вона повчилася метати тарілку. За вісім днів після їхньої тривалої нічної розмови на ганку будинку священника Розмови, що закінчилася о четвертій ранку. Сюзанна запросила їх на ферму Джефорсів, щоб показати, чого вона вже навчилася. «Це ідея залії», – сказала вона. «Мабуть, вона хоче знати, чи я гожуся». Роланд знав. Щоб отримати відповідь на це питання, йому достатньо було спитати саму Сюзанну. Але водночас йому було цікаво. Приїхавши на ферму, вони побачили, що на задньому ганку зібралася вся родина – і кілька тіанових сусідів Хорхе Естрада з дружиною, Дієго Адамс у чапсах, Хав'єри. Вони нагадували глядачів на тренуванні гравців у очки. Рунти, Залман і Тія стояли збоку, витріщаючись на все це зібрання широко розкритими очима. Енді теж був там, тримав на руках Аарона, який спав. Роленде, ти ж хотів зберегти все це діло в таємниці? Сюрприз поплескав його по плечі Едді. Роланд не втратив незворушного виразу обличчя, хоча вже зрозумів, що його погрози ковбоям, які бачили, як сей Айзенгард метала тарілку, пішли псу під хвіст. У селі всі пліткували. Плескати язиками любили скрізь, і в прикордонні, і в бароніях. Принаймні ці базікала поширять чутку, що Роланд – крутий хлопець, сильний комала, подумав він, і що з ним краще не зв'язуватись. «Хай уже буде, як є», – відповів він. Мешканці Каль'ї ще з часів царя Гороха знають, що сестри Орізи кидають тарілку. А якщо довідаються, що Сюзанна теж уміє, і то добре, може це тільки на краще. «Сподіваюся, що вона, ну, не облажається», – сказав Джейк. Роланда, Едді і Джейка шанобливо привітали, коли вони піднімалися на ганок. Енді сказав Джейкові, що за ним страждає юна леді. Джейк зашарівся і відповів, що як Енді не від того, він не хотів би про таке знати. «Як скажеш, Сеу». Джейк піймав себе на тому, що роздивляються слова і цифри на грудях Енді, схожі на сталеве татуювання. І знову думає, чи справді він потрапив до цього світу роботів і ковбоїв, чи це просто якийсь напрочуд яскравий сон. Я сподіваюся, що дитинка скоро прокинеться і заплаче, бо я знаю кілька колискових. — Столепельку, репучий сталевий бандит! — сердито обірвав його тіанів діду. І Енді замовк, але спершу вибачився перед старим. Як завжди, самовдоволеним ані трохи не шкодую голосом. «Вістовий, а також багато інших функцій», – подумав Джейк. «Чи мені це тільки здається? Енді, чи одна з твоїх функцій – це дражнити Фолькен?» Сюзанна пішла в дім разом із залією. Коли вони вийшли, на стегнах у Сюзанни висіло дві плетених солом'яних сумки, які трималися на перехрещених лямках. Ще одна лямка, побачив Едді, щільно перехоплювала сумки на Сюзанненій Італії. «Оце так кріплення, кажу спасибі», – відзначив Дієго Адамс. «Це Сюзанна придумала», – пояснила Залія, поки Сюзанна опускалася у свій візок. «Вона називає це кріпильною муфтою». «Не зовсім кріпильна муфта», – подумав Едді, – «але схоже». Кутики його уст припіднялися в захопленій усмішці. Роланд теж усміхнувся, відчуваючи гордість за Сюзанну. І Джейк, і, боже милий, юкова пичка теж розпливлася в усміху. «Та чи буде з цього користь? От що мені цікаво», – сказав Бакі Хав'єр. Це питання, подумав Едді, лише підкреслювало різницю між стрільцями і селянами кальї. Едді з друзями одразу збагнули, що то закріплення і для чого воно послужить. Хав'єр, однак, був дрібним фермером, тож і світ бачив по-іншому. «Ми вам потрібні», – подумав Едді, дивлячись на грубку чоловіків і жінок, що скупчилися на ганку. «Фермерів у брудних білих штанях, Адамса в чапсах і заляпаних гноєм шортбутсах». «Ще і як потрібні?» Сузанна підкотила візок до ганку і підібгала обрубки ніг під себе. Тепер вона майже стояла у візку, і Едді знав, як боляче їй перебувати в такій позі. Але на Сюзаниному обличчі не було ні найменшого сліду дискомфорту. Тим часом Роланд дивився на її сумки. У кожній лежало по чотири тарілки Прості, без візерунка, тренувальні. Залія підійшла до комори. Хоч Роланд і Едді побачили прикріплену до стіни ковдру, одразу щойно під'їхали. Решта присутніх помітили її лише тоді, коли Залія потягла її вниз. Під нею виявилася людська фігура, намальована крейдою, застиглою посмішкою і натяком на плащ, який тріпотів на вітрі за спиною. Звісно, годі було порівнювати виконання цього малюнка з роботою близнюків Тейвері. Проте люди, що стояли на ганку, одразу впізнали в ньому вовка. Старші діти тихо охнули. Естради і хав'єри заплескали в долоні, але насторожено, як люди, що бояться накликати чорта. Енді похвалив художника. «Хай би ким вона була?» – лукаво додав він. І дідо знову велів йому стулити пащеку. А потім звернув увагу громади, що вовки, яких він бачив, були кремезнішими. Від хвилювання в його голосі бреніли вироскливі нотки. «Ну, я малювала його завбільшки з людину», – сказала Залія, забувши уточнити, що насправді завбільшки зі свого чоловіка. «Якщо мішень виявиться більшою, то це лише нам на руку. Послухайте мене, прошу». Останні слова пролунали невпевнено, майже як питання. Роланд кивнув. «Ми кажемо спасибі». Залія кинула на нього вдячний погляд і відійшла від настінного обрису. Потім глянула на Сюзанну. «Починай, коли будеш готова». Якусь мить Сюзанна не рухалася. Від стіни комори її відділяло близько 60 ярдів. Вона схрестила руки на грудях, праву на лівій, і похилила голову. Члени катету знали, про що вона зараз думає. «Я цілюся оком, стріляю рукою, вбиваю серцем». Їхні серця потяглися до неї на хвилі Джейкової телепатії та любові Едді, підтримуючи її, бажаючи успіху. Роланд свердлив її поглядом. Чи поверне ще одна вправна рука, що вміє метати тарілку, ситуацію на їхню користь? Мабуть, ні. Але він був стрільцем, і вона теж. Тож він усім серцем зичив їй влучного потрапляння. Сюзанна підвела голову, не віднімаючи рук від грудей, подивилася на фігуру, намальовану крейдою на стіні комори. Потім пронизливо скрикнула, як Маргарет Айзенгарт на подвір'ї ранчо Рокінгбе, і Роланд відчув, як забилося швидше його серце, яке без того мало не вискакувало з грудей. Тієї миті в його пам'яті сплив чіткий і прекрасний образ Давида. Його сокола, що складав крила на тлі синього літнього неба, щоб живим каменем упасти на здобич. Різа! Її руки замехтіли в повітрі. Лише Роланд, Едді і Джейк змогли роздивитися, як вони опинилися на рівні талії. Лягли хрест-навхрест, і права вхопила тарілку з лівої сумки, а ліва – з правої. Сей Айзенгард жбурляла тарілку від плеча, жертвуючи часом на догоду силі і точності китка. Руки Сюзанни схрестилися нижче грудної клітки, трохи вище били цвізка. Тарілки описали півколо на рівні її лопаток і полетіли, перетнувшись у повітрі за мить до того, як встромитися в стіну комори. Якусь мить вона ще опускала руки, стояла як імпресаріо щойно після виступу. А тоді вони блискавично опустилися, схрестившись, і вихопили ще дві тарілки. Вона кинула їх. Потім третю пару, четверту. Перші дві ще тремтіли, коли останні врізалися в стіну комори. Одна вище, друга нижче. На хвилю подвір'я джефорців занурилося в цілковиту тишу. Навіть птахи замовкли. Вісім тарілок вишукувались у вертикальну лінію, від горла до пояса фігури, намальованої крейдою, на відстані від 2,5 до 3 дюймів, нагадуючи гудзики на сорочці. На те, щоб метнути всі вісім тарілок, їй знадобилося не більше трьох секунд. — Ви хочете використовувати тарілку як зброю проти вовків? — дрожачим голосом спитав Бакі Хав'єр. — Справді? — «Нічого ще не вирішено», – флегматично відказав Роланд. Аж раптом пролунав ледь чутний голос, сповнений переляку і зачудування. «Якби то була людина, послухайте мене, з неї лишився б сам фарш». Але останнє слово сказав дідо, як певно і належить усім дідам. Срака мотика».